Якого нема в українській мові, який є невдалою калькою з російського сродні? Українська мова, щоб передати це поняття, вдається до дієслова з іменником або з прикметником та іменником. Бути доводитися родичем, бути ріднею, рідний брат, рідна сестра комусь або чомусь. Чи самим іменником вони йому родичі, дідового сусіда молотники, жартівлива приповідка? Його жінка то рідна сестра відьми з живих уст? Тим той у фразі науковця треба було написати рідна сестра, родичка, рідня, тій плутанині. «Навшпиньках» чи «Навшпиньки»? У сучасній українській літературі, а так само і у наших словниках, бачимо слова «Навшпиньках» і «Навшпиньки». що не мають ніякої значеннявої різниці. Я «Навшпиньках» пройшла до першого ряду крісел і сіла на першому вільному місці – «Вільде». Щоб краще бачити, «Навшпиньки» поставали – а може і на те, щоб вище мати зріст? Рильський Повзматерений купе кожному хотілося пройти навшпиньки Гончар Є ще слово навшпинячки, що означає те саме Старіші на лавках, а молоді позаду стають навшпинячки Переклад Рильського так яке слово правильніше – «на вшпиньках» чи «на вшпиньки»? Гадаю, що друге. Перше слово набуло закінчення «ах» за аналогією до російського відповідника «на ципачках». Друге слово має закінчення «и», дуже характерне для українських прислівників. «На випинки», «на виринки», «на випередки», «на заводи Навперемінки тощо. Таке ж закінчення і у слова «навшпинячки», яке має всі права на існування. Обґрунтовано з цілковитою, з повною, з незаперечною підставою. Підставно. У публіцистиці і діловій мові часто трапляються слова «обґрунтовано» з цілковитою, з повною, з незаперечною підставою. Наприклад, до вибору робочих швидкостей агрегатів передові механізатори підходять «обґрунтовано» – «Радянська Україна». Можна сказати, з незаперечною підставою, що третій з'їзд Рад відкрив нову епоху всесвітньої історії – Переклад із творів Леніна. Та ось у вечірніх розмовах Рильського бачимо прислівник підставно. Клопотався він учасник війни цілком підставно і законно, моє і наше. Чи це маловживане слово підставно цілком рівнозначне попереднім висловом? Чи воно має свій нюанс? Якщо вислів з незаперечною, з цілковитою, з повною підставою, близький значенням до прислівника «підставно», то цього не можна сказати про слово «обґрунтовано». Адже якесь клопотання об'єктивно може бути і мало обґрунтованим через юридичну непідготованість особи, що писало це клопотання, і разом із тим цілком підставним, або інакше кажучи законним бо має під собою за підставу закон. Саме тому рильський, добрий знавець української мови, поставив тут цей прислівник. Слово «підставно» відоме і раніше в українській мові. Не зайве, бо дає змогу точніше висловити думку і має свій загальновідомий антонім. Безпідставно. Одноразово і одночасно чуємо інколи в радіопередачі таке дивне повідомлення: одноразово працює радіостанція Маяк на хвилі